Перша – це паляниця. Хоч він і не годин був з'їсти її зараз, але ж, може ж він таки її потім з'їсть. А друга користь – це та, що, відв'язуючись від ворога і прямуючи все лівіше і лівіше, він, виявилося, випадково натрапив на вірний курс. Уже за годину ходу він побачив, що ліс кінчається, а за ним простігається лух. За яким ген-гем уже видніються села і хутори понад великим трактом. Не виходячи зовсім на край лісу, Максим пішов рівнобіжно йому, приблизно метрів зі сто двісті галявиною лісу. Йому аж полегшало, так наче на душі розвиднілось. Головним чином від певності, що він ішов правильно, не роблячи зайвих петель. Як і в глибині лісу, то теж не було ані доріг, ані стежок, сам різний цілинний сніг. Але він помилився щодо стежок. Дійшовши до околиці, він раптом натрапив на стежку, невелику і недобру втоптану, але все ж таки стежку. Вона була давно ходжена, завалена снігом, а потім по ній пройшлося на свіжо, видно, вчора або вночі кілька собак. А може навіть то пройшла вовча тічка, можливо». Це вже був березень, отже, час вовчого тічкування. Але з останньої можливості Максим не зробив ані висновку. Для нього, бо всі вовчі тічки в цьому світі не мали тепер ані значення. Хіба що от він з того мав уже користь стежку, хоч вона була і поганенька, але нею йти було все-таки легше, ніж по цілені. Так тією стежкою Максим і йшов. Він ішов, не зупиняючись, бо після зупинок йому було тяжче, дуже тяжко вставати. До того ж він мусив квапитись, бо йому ще було так далеко, що ж острах брав, чи він таку відстань у такому стані зможе подолати. При думці про це він затинався. Якщо він хоче дійти, він мусить йти, мусить. І він дійде. Навіть тоді, коли він мав уже останній ступінь гарячки. Він, однак, мусить іти, тим більше мусить іти, без зупинок. Звичайно, воно можна було б і сісти, а потім якось і звестись. Але це, по-перше, коштувало б йому величезних зусиль волі, а, по-друге, що як тієї волі раптом не вистачить? Що тоді? Як привабливо, як добре, бо це лягти і задерти ноги до гори. І тяжко було втриматися від цієї спокуси. Але він тримався, бо знав, що в його стані це було смертельно небезпечно. Можна лягти і вже ніколи не встати. От би він зараз ліг і, напевно, загойданий втомою і пропасницею заснув би. Ну і все. Коли він про це думав, його огортав страх. А що, як у нього ослабне воля, і він піддасться на спокусу. Він гнав думки про сон і спочинок від себе геть. Кинув малий костур і виламав собі більший, і, підпираючись ним, ішов, мов, патріарх чи якийсь біблійний пророк, поважно, величаво і ледве стримуючись, щоб не звалитись набік у сніг. Хитався не тільки від утоми, а ще й тому, що намагався ступати по вузенькій стежці. А це вже було для нього так трудно, як п'яному пройти по вузькій рівній дошці. І він був, мов би, п'яний, і, мов би, у п'яному марінні. Максим, ідучи і спотикаючися, думав, то не штука йти отак, а штука йти ось так, то не штука вмерти, а от штука не вмерти хоч би під натиском всього пекла, встояти проти нього. Хм, брешуть оті гомункулюси, коли кажуть, що в смерті є героїзм. Ні, в самій смерті героїзму нема. Так само, як нема його і у здачі без бою. Бо що легше, а що тяжче? Чи, скажімо, лягти отут і заплющити очі, і пірнути в нірванну, здатися? А чи очей не заплющувати, дивитися смерті у вічі, і не здаватися, не лягати, а йти, закривавленими ногами, але йти, у гарячці, а і йти, йти, наперекір усьому світові, такому злому і ворожому, йти, йти, проговорив він у голос, і наперекір усьому світові, жити». «Жити», – додала думка, – «брешуть ті гомункулюси». Він пригадував перечитані книги і бачені твори мистецтва, великі бібліотеки, архітектурні шедеври і пам'ятки, і картинні галереї, лувр, де він був з великої ласки уряду країни соціалізму, і ермітаж, де він був без ніякої ласки, просто був. Знав безліч тем і проблем у тих книгах, і творах мистецтва порушуваних. Упивався колись хвилюючою красою і величу справжнього мистецтва, вічного, величного, божественного. Але все тепер перед ним поблідло. В усьому тому, здавалося, йому тепер десь була якась фальш. І все те в його уяві тепер мізерніло як фікція, як щось штучне. Бо душа, агонізуючи, Марила зовсім не тим, Навіть не найбільшими шедеврами мистецтва. Волошкою синюю вона марила, Чистою, простою, скромною, Але божественною, Бо прекрасною і живою волошкою, Життям. Він знав, що коли він вмиратиме, Інші скажуть байдуже і іронічно, Ну що ж, умирай, Який ти, піщинка у всесвіті, Маєш для нас значення. Але він знав, що він так про людину не скаже, якщо мова про справжню людину. В уяві став Соломон. «Слухай, Соломоне», сказав до нього Максим, «а що як піщінка не хоче бути в самумі, га? Якщо вона має свою волю, га? Якщо вона має свою душу, Соломоне, ти мовчиш, бо ти є гомункулюс, нікчемний гомункулюс. Соломоне, Докторе бездушної філософії, та якби я був послідовником твоєї філософії немочі, пророком твоєї хробачиної моралі і релігії, отаким от філософствуючим хробаком, як ти, я був би послідовним і не трендикав би, як ти, на філософській балабайці, а вмер би, з радістю перетворюючись у мразь, щоб бути послідовним». Чого ж ти не вмираєш? Чого я не вмираю, я знаю, але чого ти не вмираєш? Але все-таки ти вмреш. Лише перед тим іще роз'їси пару людських душ, як і ржа У Утім, твоя роля — підла роль філософствуючого гомункулюса, циніка і словоблуда, блуда закоханого у мистецтво брехати. Та ж ти, як щур, відгризеш власного хвоста — якщо дійдеться до реалізації твоєї власної тези. Відгризеш від підлога страху, уникаючи послідовності, і від безмежної чорної зненависті. І такі ви всі, ті, що на показ ви мудреці Соломони, а на звороті підлі деспоти, як ото от Кутузов. Коли доходить до іспиту, тоді ви всі каляєте свою людську подобу. Що? Але Соломон не відповідав і через те дискусія зав'яла. Максим лише зітхнув і ніби прокинувся. Поки він у думках отак дискутував в лапках, ноги тим часом винесли його на величезну прогалину. То була вже не галявина, а гола долина, через яку проходило широке шосе, перетинаючи ліс. Максим зупинився на горбі по цей бік долини, глянув, і на ньому все потерпло. «А тепер от цікаво, що буде з твоєю подобою», – стюбнула розпачлива думка. «Повилазило тобі. Треба ж було завернути в глиб лісу». Але було пізно. По той бік долини стояло два військових. Один кінний, а один піший. Кінний показував рукою в цей бік на Максима. Побачили. Максим постояв, а тоді помалу трохи відійшов зі стежки». Помалу опустився і ліг у сніг, втиснувся у той сніг і лежав, не і влаяв себе, і пильно-пильно слухав. Може ж вони ще не побачили, та й підуть собі геть тим шосе. Минали хвилини, тихо, значить поїхали, але ні, де там?